Letra ferides Pe retalls de literatura a rà pandèmia primera l'octubre de l'any 2009 el diari antisistema va publicar un article de Teresa forcades sobre l'anomenada gripPA titulat «Una reflexió i una proposta en relació a la grip nova». Després de llegir l'article i tenint en compte el que hem viscut onze anys després, pensem que algunes de les reflexions que hi fa forcades són més que pertinents. Per això us n'oferim un resum. L'article comença presentant un seguit de dades sobre la incidència de la grip nova que indiquen que la taxa de mortalitat i de complicacions d'aquesta variant és inferior a la de la grip estacional. Els dos primers casos coneguts de grip nova es van diagnosticar a Califòrnia el dia 17 d'abril de 2009. Un 33% de les persones més grans de 60 anys semblen tenir immunitat pel virus de la grip nova. Des que va començar fins al 15 de setembre de 2009, han mort d'aquesta grip 137 persones a Europa i 3.559 persones arreu del món. Cal tenir en compte que cada any a Europa moren entre 40.000 i 220.000 persones a causa de la grip. Així doncs, tal com han manifestat públicament reconeguts professionals de la salut, les dades obtingudes de la temporada de grip que ja han passat als països de l'hemisferi sud demostren que la taxa de mortalitat i de complicacions de la grip nova és inferior a la de la grip de cada any. A continuació explica una sèrie d'irregularitats gravíssimes relacionades amb la vacuna i amb el concepte de pandèmia. A finals de gener de 2009, la filial austríaca de la farmacèutica nord-americana Baxter va distribuir 72 quilos de material per preparar milers de vacunes contra el virus de la grip estacional a 16 laboratoris d'Àustria, Alemanya, la República Txeca i Eslovènia. Les vacunes... S'havien d'administrar la població d'aquests països durant els mesos de febrer i març. Abans d'administrar aquestes vacunes, però, un tècnic de laboratori de l'empresa Biotest de la República Txecca va decidir, per compte propi, provar les vacunes amb fures. Totes les fures vacunades van morir. Aleshores, es va investigar en què consistia exactament el material enviat per la casa Baxter i es va descobrir que contenia virus vius de la gripa aviària combinats amb virus vius de la grip de cada any. Si aquesta contaminació no s'hagués descobert a temps, la pandèmia que estan anunciant sense base real les autoritats sanitàries globals i nacionals, ara seria una espantosa realitat. Aquesta combinació de virus vius pot ser especialment letal perquè combina un virus que té un 60% de mortalitat, però és poc contagiós, el virus de la gripa aviària amb una altra que té una mortalitat molt baixa, però una gran capacitat de contagi, és a dir, un virus dels de la grip de cada any. El 29 d'abril de 2009, quan només feia 12 dies que s'havien detectat els dos primers casos de la grip nova, la doctora Margaret Chan, directora general de l'OMS, va declarar que el nivell d'alerta per perill de pandèmia es trobava a la fase 5 i va ordenar a tots els governs dels estats membres de l'OMS que activessin plans d'emergència i d'alerta sanitària màxima. Un mes i mig més tard, l'11 de juny de 2009, la doctora Chan va declarar que ja teníem una pandèmia al món, fase 6, causada pel nou virus de la grip a. Com ho va poder declarar si, d'acord amb les dades científiques exposades més amunt, la grip nova en realitat és més benigna que la grip de cada any i, a més, no hi ha un virus nou i ja hi ha una part de la població que té immunitat? Ho va poder declarar perquè el mes de maig, l'OMS havia canviat la definició de què és una pandèmia. Abans del maig de 2009, per declarar una pandèmia, calia que morís a causa d’una agent infeciós una proporció significativa de la població. Aquest requeriment va ser eliminat de la definició el maig de 2009, just després que els Estats Units s'haguessin declarat en estat d'emergència sanitària nacional, tot i que el país només hi havia hagut 20 persones infectades de la grip nova i cap d'elles no havia mort. Forcades continua la seva anàlisi assenyalant les possibles conseqüències polítiques de tot plegat i destaca. En un context de pandèmia, és possible declarar la vacuna obligatòria per a determinats grups de persones o fins i tot pel conjunt de la ciutadania si s'arribés a decartar l'obligatorietat, aleshores l'Estat té l'obligació de fer complir la llei imposant multa o presó. També cal saber que la vacuna de la grip nova és diferent de la de cada any. En primer lloc, la majoria dels laboratoris estan dissenyant la vacuna de manera que calguin dues injeccions. I a més, l'OMS recomana que no es deixi d'administrar la vacuna de la grip estacional, per tant, qui segueix aquestes recomanacions s'exposa a ser injectat tres vegades, cosa que, teòricament, multiplica per tres els possibles efectes secundaris. Segonament, alguns dels laboratoris responsables han decidit afegir a la vacuna coadjuvants més potents que els utilitzats fins ara en la vacuna anual. Els coadjuvants són substàncies que s'afegeixen a la vacuna per tal d'estimular el sistema immunitari. El problema amb això és que ningú no pot assegurar que aquest estímul artificial del sistema immunitari no provoqui malalties autoimmunitàries greus al cap d'un temps. En tercer lloc, les companyies farmacèutiques que fabriquen la vacuna de la grip nova estan exigint als estats que signin acords que els confereixin impunitat en cas que les vacunes tinguin més efectes secundaris dels previstos. Els Estats Units ja han signat un acord que allibera tant els polítics com les farmacèutiques de tota responsabilitat pels possibles efectes secundaris de la vacuna. L'article, recordem-ho, escrit l'any 2009, acaba amb una reflexió i una proposta que, avui, poden semblar premonitòries. Si l'enviament de material contaminat que va fer la Casa Baxter al gener no hagués estat descobert, s'hauria produït efectivament la pandèmia gravíssima amb el potencial de causar la mort de milions de persones que alguns estan anunciant. És inexplicable la manca de ressò polític i mediàtic del que va passar al febrer al laboratori Txec. Encara és més inexplicable el grau d'irresponsabilitat demostrat per l'OMS, pels governs i per les agències de control i prevenció de malalties en declarar una pandèmia i promoure un nivell d'alerta sanitària màxima sense base real. És irresponsable i inexplicable fins a extrems inconcebibles la inversió bilionària d'euros de l'erari públic destinats a fabricar milions de dosis d'una vacuna contra una pandèmia inexistent, mentre no hi ha prou diners per ajudar als milions de persones que han perdut la feina i la casa a causa de la crisi. Mentre no s'aclareixin aquests fets, el risc que es puguin distribuir vacunes contaminades i el risc que es puguin arribar a adoptar mesures legals coercitives per forçar la vacunació són riscos reals que en cap cas no s'han d'infravalorar. La meva proposta és clara. A més de mantenir la calma, prendre precaucions de sentit comú per evitar el contagi i no deixar-se vacunar, faig una crida a activar amb caràcter urgent els mecanismes legals i de participació ciutadana necessaris per assegurar que no es podrà forçar ningú al nostre país a ser vacunat en contra de la seva voluntat i que els que decideixin lliurement vacunar-se no seran privats del dret a demanar responsabilitats ni del dret a ser compensats econòmicament en cas que la vacuna els causi una malaltia greu o la mort. Per acabar, una dada més que significativa. El juliol de 2014, la farmacèutica Baxter va vendre la seva cartera comercial de vacunes a Pfizer per 32.000 milions de dòlars. Que cadascun es tregui les seves pròpies conclusions. I fins aquí, Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsanià. Sobre la pandemia solo tengo mil cosas que decir. <risa> una es por qué nos fiamos de las multinacionales químico farmacéuticas. Es una cosa que se me escapa, se escapa a mi comprensión. ¿Por qué nos fiamos de esa peña? Sin más. Pa diro amala, o sea, tomar medicina se agrava tu mal, se agrava tu Farmacéutico vende. Te quieres curar, tienes que repetir ¡Tienes Gràcies. Claro.